Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats. Benvinguts una setmana més a Paluts, un programa dedicat als animals abandonats.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 Obrim el programa fent una crida urgent, com cada setmana, per un animal abandonat que necessita trobar una família. Si voleu conèixer la seva història i potser adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. Començarem parlant de, de veterinària i d'atologia. Tindrem amb nosaltres el Marcelo i l'Helena per parlar-nos del síndrome d'hiperastèsia felí. I tancarem parlant d'una manera molt eficaç d'ajudar els animals abandonats que viuen en els tres refugis de l'espam, els encants solidaris. La protectora necessita més material que mai per recaptar fons i destinar-los a les noves instal·lacions i a material veterinari. No us ho perdeu. Comencem. doncs obrim la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients doncs, animal del qual us parlarem ara, amb això. ara mateix, volia dir. Uh, per això tenim amb nosaltres avui, hem de donar la benvinguda, hem invertit una mica l'ordre del programa i avui tenim a la primera part del programa a Marcelo Cabrera, cap sanitari de l'ESPAN. Benvingut, Marcelo. Hola, què tal? Molt bé. I també donem la benvinguda a la l'atòloga Elena Garcia, que ja ens ha acompanyat en petjus la tercera vegada que està amb nosaltres. Benvinguda, Elena. Hola. Doncs uh, avui volem parlar amb vosaltres d'un tema important i, i, i força estrany, uh, que es diu hiperastèsia Felina. però abans de parlar d'aquest tema... Estaria bé que potser des d'aquí avui parléssim d'un animal per adoptar en comptes de fer-ho des d'un refugi. Vosaltres dos, que esteu tocant animals constantment, que esteu allà, l'Helena doncs, està en temes de comportament, intentant doncs, canviar el comportament, modificar-lo dels animals que no ho estan passant bé i el Marcero, que està cada dos per tres amb temes doncs, veterinaris i tocant aquests animals per intentar curar-los, penso que és una bona ocasió perquè vosaltres entre tots dos promocineu un animal. Què us sembla? Bé? Bé, perfecte. perfecte, perfecte sí. Doncs vosaltres que coneixeu ja esteu allò que es diu investigació en el campo, eh? que esteu allà vosaltres Mira, tocant eh, cada eh, dos animals. Sí, a vegades, quan bueno, estàs allà de, de fora del refugio, veus perros que dius, però com pot ser que ningú hagi adoptat aquestes ah, perro? Uh -huh. no? Y bueno, mira, ahora me viene a la cabeza una perra que se llama clapa, que es una perra, una mestiza, bueno, una mestiza, uh -huh. mestiza de nada, mestiza. Una, un, una perra un, de un 15, exactamente, una perra de, de 15 kilos aproximadamente, de 6 meses, que se llama clapa. Que se llama clapa justamente porque... 6 meses, dios que... Sí, sería. sí, que uh -huh. entró con unos problemas de piel, con unas clapas, entonces Ay, muy creativamente <ríe> le pusieron clapa. Muy y bien. nada, supongo que le pasa lo que le pasa a la pobre clapa es que no es, no es ni cachorro ni es adulto, entonces a lo mejor está que, uh -huh. que pasa desapercibida por esto, ¿no? Y es una pena porque es una perra súper buena Eh, bueno, además es muy guapa es la bonica. perra. Sí, está. ¿Cómo es físicamente, Marcela? Mira, es como un pequeño labrador. Es como un labrador de 15 kilos. Mm, eh. La cara es, es, es, un de poco, culo, es de color crema. Sí, tiene el mismo crema. color, sí. Mm. Y bueno, ella es muy buena. Eh. Tiene que estar ahí, está en medio del patio con todos los adultos, se porta bien. Mm. Lo que pasa es que, que supongo que es esto, ¿no? Que se le ha pasado el encanto de un cachorro y... Quizás por esto ya está esterilizada la perra, ya está, vamos, que mm. la esterilizamos antes del primer celo y vamos, la perra es muy buena. Pero... Es muy buena. Hemos dicho que tiene seis meses y sí. podría ir, porque me estás diciendo, a cualquier tipo de familia, sí, ¿no? Sí, Amb yo nens... creo exactamente se adaptaría perfectamente. Es una perra mm. es muy dócil, la sacan a pasear, se lleva muy bien con otros perros tolera tolera bien a la gente. Mm. Y mm. a eso que decías de las clapas, qué qué, qué bueno, le iba a pasar cuando arrivaba. Mmm sospechamos que tenía tenía un poquito de sarna cuando venía. Pensaba y eso que... a la gente le no, espanta mucho no. a la No, eh? no, pero la, la mantuvimos aislada, mm. la tratamos, estuvo 15 días en observación y nada, se recuperó perfectamente. Y mm. eh, ya está bien. Ara. Ya está bien, sí, sí, al mes ya ya ya estaba se Bien, bien, cuatro meses que está en el refugio, Tres, meses, 3, 4 meses. Tres o cuatro meses, por sí. tanto va venir cuando encara era cadañeta. Exactamente, cadalleta. sí, sí, sí. Lo que pasa es que en ese momento como como la perra tenía este problema de piel, la teníamos como apartada, no la mostramos y no le queríamos dar adopción hasta que no estuviéramos seguros de que le claro, paraba clar, bien. Claro. ¿no? Yo era me he, he quedado con esta imagen de la goceta bona que se asemeja a un labrador que encara no es adulta del todo y estaba envoltada dels gossos adults, Helena. Sí, està allà, és molt bona amb la resta de gossos, no té cap problema, no pruts cap baralla ni cap incident, i d'això de que deies si era apta per qualsevol tipus de, de família, sí, perquè de fet el, el refugi, el que fem al cap de setmanes és a les famílies que venen amb els nens a passejar els gossos, també com a voluntaris, Eh, els hi donem aquest tipus de gos mig cadallet perquè es socialitzin i perquè, bueno, doncs eh, amb els nens cap problema, no? Mm. Poden estar amb ells, poden jugar amb ells i mai, mai ha protagonitzat cap incident ni cap cosa, tothom molt contents amb ella. O sigui, que de la clapa hem de parlar positivament, eh? I tant, i tant mm. té el caràcter de cadell és, això deu tenir uns sis mesos doncs clar, és moguda, té ganes de jugar però el que és un cadell, doncs ja una mica més crescudet ja. i és, és una pena molt gran que aquests animals que ara aprenen superràpid que, que fas amb ells el que vols, que es creixin allà al refugi, no? que es facin adults allà. Mm. És trist mm. perquè bueno, són animals que... Que hauran passat aquesta etapa tan dolça, tan no? Tan bonica i tan mm. dolça, doncs allà allà dins. Mm -hmm. Doncs vinga, des d'aquí fem la promoció de la clapa. Um, ell està en el refugi, quin dels tres uh, la podem trobar, la clapa? El CAC. El CAC de Mataró. Sí, és, el CAC de Galícia al centre del carrer Galícia de Mataró, allà podeu trobar la clapa i, si no, doncs, per la pàgina web també podeu conèixer doncs, les característiques i veure la foto d'ella. Eh? Eh, la pàgina web és www.protectoramataró.org. A veure si, si té sort la clapa. Nosaltres continuem, uh, Elena i Marcelo, amb un tema, de nhi un tema interessant, podem dir que aquesta primera part del programa la dedicarem uh, als amants dels, dels gats, però uh, Déu-n'hi-do el que explicarem, no? Un, un síndrome força interessant, jo he estat buscant una mica per internet... I què has quedat... encontrado, eh? perquè realment... Sí, doncs, primer diem, a veure, es diu síndrome diperastèsia felina. Sí, bueno, tiene varios nombres... Eh? No sí, sé també si... ho he vist, que també també li deien... Soxicogènic, també li diuen... Um, espasma, alguna cosa així li deien també, espera que t'ho miro, ara t'ho miraré um, li deien síndrome de la pell espasma també he trobat sí, que li bueno. hi ha molts noms mm. per lo mateix per, lo mateix, eh? per definir doncs el que, el que és què és a, a veure què comença dos, <ríe> a ver, perquè ara ens esbarallarem aquí bueno, sí, claro. perquè jo no m'atreveixo el <ríe> no, bueno, eh, que passa és es que aquesta claro, malaltia la, la podem veure des d'un punt de vista ológico la podemos eh, ver desde un punto de vista puramente veterinario ¿no? entonces yo creo que para para realmente eh, tener un diagnóstico una, perdón, una, una clara idea de lo que es la enfermedad hay que tener un punto medio y verla exactamente desde mm, un punto neutral ¿no? No, no, no puramente veterinario ni etológico per això m'avui esteu aquí todost eh? vos para mm. tratarr desde dos puntos de vista. Què és la hiperestèsia felina? És eh, el nom que hem dit nosaltres, que és l'oficial, el, el síndrome, eh, tot el que sigui un síndrome, el que et ve a dir és que és un conjunt de símptomes. És un animal que presenta un seguit de símptomes i llavors el catalogues com aquesta malaltia, vale? però no és una malaltia infecciosa que puguis dir doncs mira, li he fet aquesta prova i té, té aquest paràs i tot té això, no? És un conjunt de coses que fa l'animal i llavors tu a partir d'aquí doncs, li dius d'aquesta manera una mica per agrupar-ho. Uh -huh. vale? Llavors, eh, quins són els símptomes, no? com es defineix aquesta malaltia? Pot variar de, entre un animal i l'altre, vale? un gat pot fer una cosa i un altre pot fer... Mm, i poden fer algunes coses en comú però no té per què complir tots els símptomes que té aquest síndrome. Però quins serien els més generals, els que ens el podrien indicar? El més general indicar? és els espasmes de pell que tu comentaves, és un gat que en principi en una situació amb la qual el gat està més o menys normal, que no, no li passa res, amb unes contraccions molt petites Mira, de la pell. Mira, jo el que faré per exemplificar-lo és com hacen fan els cavalls per espantar-se les mosques, que un múscul, es diu el múscul cutàneo, mouen aquest múscul per augmentar les mosques, això no ho hacen normalment eh? un gato. Els gats no acostumen no, a fer no, aquest, no, no. aquest Entonces, espasme a la pell. Esto es, es un símptoma de, de este síndrome, ¿no? Que estos espasmos musculares. Però què vindríem a dir amb això? Que cada dos per tres, diguem... Uh, dos cops al dia ho fa o que realment ho fa molt no, consecutivament no, té uns episodis en què juntament amb, amb això normalment uh, s'associa a un increment de les vocalitzacions, criden molt els gats quan els hi passa això es tornen agressius normalment i no cap a un objecte en concret, sinó que té un episodi i fan corredisses amunt i avall i alguns arriben a perseguir-se la cua i a, a fer-se realment mal i a automutilar-se la cua. Que, Però són què episodis. Què vols dir? Que es poden arribar a fer mal ells, ells sí, mateixos? Ells mateixos es poden arribar a crear lesions importants. perquè tenen mal algun lloc o...? Clar, aquí ve el kit de la ah. qüestió. Aquí és, per on ve tot això? Com, què li passa a aquest gat perquè arribi a fer això? I aquí és on estan els dubtes. Se saben coses, però hi ha moltes coses que no se no saben. Mm. Llavors, sempre és el mateix. Xoquem el tema de comportament amb que sigui una cosa purament mèdica. I... Claro, hay, hay teorías, perdón Elena, ¿no? hay, sí. hay gente que sostiene que, que hay, hay una causa de dolor detrás de esto, que hay algo que le está provocando dolor, que puede pasar en otro gato que tenga dolor por algún motivo en las lumbares o, no sé, por ejemplo en los gatos viejos es normal que tengan, no sé, algún problema en la columna que le provoque dolor. Entonces esto podría confundirse con un síndrome de hiperestesia, porque el animal tendría dolor, claro. ¿cómo se trataría? Entonces... Claro, pero hay veces que el, el síndrome este hace que el gato, por ejemplo, se muerda la cola, como decía Elena. Eso si es es bien extraño, ¿no? Un gato sí, se pero la claro, cola. al principio un día se la muerde y le les hizo lesiones, pero al otro día estas lesiones se infectaron, se complica, se, bueno, empieza un efecto secundario. Entonces, ahora le, le, sí le pica la cola, no por el síndrome de hiperestesia sino porque ahora está infectada la cola. Claro, claro. Y Entonces, sí. Claro. Es, es bastante difícil manejarlo. Hay muchas variables que hay que tener en cuenta a la hora de tratar un animal con, con una sospecha de síndrome de hiperestesia. Sí, el em dieu es una malaltia que no se sabe bien bien el origen, pero que los se síntomas sa... serían aquellos que... Exactamente, lo que se sabe es un poco el detonante, ¿no? Que... Sí. Es... Sí, de fet, molts animals comencen a presentar això un on tenen un canvi d'ambient molt brusc i uh -huh. hi ha un estrès molt fort. Per això també un altre nom és xoc psicogènic. Vale. X -x -xoc. Xoc. A veure, és un treball llengua. <ríe> <ríe> Llavors, eh, és això, tu pots predir si un animal ha tingut, bueno, t'està presentant aquests símptomes i si mires la història d'aquest animal, segurament trobis aquí un canvi d'ambient molt brusc, alguna cosa que l'animal l'ha estressat molt, que hagi vingut un altre animal a la família, que hagi hagut un canvi de domicili... Uh -huh. pueden ser varios motivos pero normalmente las tres va influir aquí lo que no tenemos claro es porque unos animales lo presentan y unos, unos otros no, no lo hacen uh -huh. Uh -huh. Mira, nosotros, mira, ¿por qué hablamos de esto, esta sí, cosa tan rara? ¿no? ¿no? de cómo fue porque... es que se os ha corregut hablar yeah, de este tema tenemos, tan extraño tenemos un gato en ¿no? el refugio uh -huh. que ha entrado que ha entrado por esto ¿no? eh, lo estuvimos tratando con anterioridad bueno Elena lo estuvo tratando también lo traté porque tenía justamente la cola toda mordida, infectada, y bueno, había tenido este gato, vivía antiguamente en un sitio que tenía acceso al bosque, si no me equivoco, y salía, cazaba, vivía súper feliz. Y de repente los propietarios se volvieron urbanitas y vinieron a vivir a la ciudad. Y al gata ditka. Y quedó, claro, quedó quedó en un balcón, vamos, y que perdió toda la diversión de cazar, jugar, que es el instinto felino. Y entonces bueno, él lo a mí a més, després es van desfer d'ell. Bueno, bueno, no ho sabeu. No, no sí, pero es, es un, mira, es un poco complejo, tengo sí, porque sí, es un caso una mica delicada. Porque no no, no, no pot di. No es que no se pueda decir, sino que el gato no, no, no se solucionó el problema. Entonces eh, lo han dejado en el refugio para ver tratar de solucionarlo, sin duda que Eh, y bueno, y estos días que el gato lleva en el refugio, de, de hecho no, no, no, no está mal, al contrario, está muy contento. Lo que pasa es que ahora eh, antes a lo mejor estaba aburrido el gato, no tenía que hacer, ahora está súper entretenido, digamos, porque tiene un montón de nuevos amigos y gatos. ¿Y que es ver. un gato sociable? Sí, es sí, sí. porque tiene una edad avanzada. ¿Cómo se llama? Chin. Chin. Eh, és una gata i té, deu tenir uns 9 anys, oi, sí, Marcelo? Exacte. Ui, Déu-n'hi-do, és gran gana. Sí, mena, sí, això. sí, és, a veure, és, és molt carinyosa. És una gata que havia estat vivint, pues, això, una masia dintre i fora. O sigui, quan volia se n'anava a la muntanya i quan volia estava dins amb els propietaris. Que és l'ideal, doncs, clar, per, per la, als gats. La, si la gata no, és no? molt carinyosa i, de fet, amb les visites veterinàries se la podia manipular sí, i tot. Sí, perfectament, sí, sí. és una gata molt sociable. Lo que passa que sí que, clar, està acostumada o estava acostumada a marxar fora, anar a caçar, portava de tota casa, per allò que ens explicaven els, els propietaris. <laughs> és una gata que s'ho molt bé, tenia l'ambient perfecte, no?, de dir... No, que més li podem donar aquest animal, res més. Uh -huh. Per circumstàncies o per lo que fos, ha passat d'aquesta situació tan ideal durant uns quants anys uh -huh. a un ambient molt empobrit, que és la terrassa d'un pis a una ciutat. Uh -huh. No té res a veure amb la vida que portava fins ara. Uh -huh. Llavors va començar amb això. Que hi hagi un problema també doncs, de dolor, de l'edat, associat, clar, no sabrem. I llavors aquesta gata va començar a fer-se mal ella mateixa. ella mateixa. Sí, pero lo que havia començat era arrancándose el pelo. Clar, sí, va... normalment és progressiu. Imagina. Comencen a gratar-se la cua, perseguir-se-la, fer... però per ella també pues, feia aquestes vocalitzacions, no? No era això pues, que s'estirava al sofà i començava a gratar-se la cua, no? Tenia episodis en què començava a cridar i s'atacava la cua. A les últimes èpoques que va estar... Va fins i tot, fer-se la cua amb les potes de darrere. O sigui, Com es fa una... això? Bueno, molt complicat, però va agafar la tècnica per poder-se agratar la cua amb les potes de darrere portant campana. Això, clar. Sí, sí, sí. Llavors, bueno, doncs és això. I abans no havia tingut cap episodio de estos. En este caso sí que se puede decir, no, Marcelo, que el cambio podría ser aquel. Claro, aquest, no? coincidía. Lo que pasa es que, también que los cambios degenerativos con la edad aparecen a partir de 7, 8, 9 años, cuando mm -hmm. empiezan no sé los problemas en la columna, que hay veces hay pensamientos en los nervios que provocan dolor. Pero bueno, esto coincidía. Había muchos factores que coinciden, sobre todo el cambio de hàbitat tan fort, no? Uh -huh, uh -huh. Sí. I, sí. I llavors, ara la gateta arriba, la xin arriba en el refugi, els seus amos estan en un període de prova o podem promocionar-la? No, per... podem promocionar-la, perquè és això, aquesta gata... Perquè potser algú que tingui una macia ens està escoltant. Això eh? seria l'ideal. Clar, no? l'ideal és, és que aquesta gata que ha viscut durant tant temps en una situació com aquesta, torni a aquesta situació. Va, llavors hem de buscar uns adoptants que li puguin donar pues, això. No cal que sigui una macia a la muntanya, però sí pues, una casa on ella pugui sortir, tingui un jardí un, una Clar, mica un gran... Un poc llibertat, espai... Sí, que torni a fer la vida que havia fet fet fins ara, no? Que és el que ella necessita, perquè, clar, no és, no és un cadell, son, yeah. té Los uns anys... Els gats són molt curiosos i bueno, disfruten con esto no? Salir, investigar, ver... I mm. allí tenia recortado en el nou hàbitat, tenia un poc recortat totes aquestes llibertats. A més del contacte amb les persones, aquesta gata és una gata sociable i també no podien estar per ella, no? També necessita això, doncs, pues, carícies, és una gata que si tu vas cap a ella se t'acostarà i, i l'acariciaràs uh -huh. i és molt sociable. Aleshores, és una gata molt fàcil de, de tenir si tens espai. Quants dies fa que tenim a la protectora? Una setmana, aproximadament. Potser n'hi arriba, eh? A una sí. setmana, sí? Bueno, no, sí, tienes razón. Sí. <laughs> I hi, ha hagut, hi ha hagut un canvi... Eh, entre el que os deian los propietarios y ahora de a la gatera con más amigos Sí, mira, nosotros justamente la estuvimos valorando ayer y se la veía muy relajada la gata, lo que pasa es que ahora está en un periodo de adaptación no sabes uh -huh. que los gatos son bastante más eh, lentos a la hora de, de adaptarse a las situaciones nuevas y, y tienen que bueno, necesitan procesar toda la información, pero la gata la vimos, la vimos con Elena, la vimos comiendo Mm. eh ronroneaba, estaba, se la veía relajada. Realmente se la veía mm. relajada. Y Dafet va sin campana, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya os demanar... La campana la tenía, la campana esa eh, es es aquel, eh, aquel plástico para que no se puedan tocar, no se puedan La parte que nos ponéis ya pa. Si sí, a més, ella estaba con esta campana ah, también, claro, sí, sí, para sí. evitar que se hiciera daño la cola porque Bueno, llegó a tenir una infecció muy grave en la, en, en la cola, ¿no?, de tanto... La cola, inclusive, hoy per hoy, todavía está toda pelada. O sea, el que, el que sorprèn és això, ¿no?, que es tregui el pèl. Perquè hi ha episodis, també, de, de persones que entren, doncs, malauradament, en èpoques, doncs, de depressió, d'angoixa, que tenen episodis, també, d'arrencar-se el cabell i de fer-se mal. Jo no sé si té alguna cosa... Vull dir, al final acaba tot... Sent bastant similar. No? acabem parlant doncs, de malalties que a vegades també en els éssers humans també també les podem tenir. En aquest cas no sé si el síndrome aquest és totalment doncs. Jo no sé si hi ha cap relació, perquè amb persones em sembla que és més una conducta més compulsiva o obsessiva. però no t'ho sabria dir. En aquest cas amb els gats no seria compulsiu, no, sí. No es considera. Com no a es, tal. es considera? Uh -huh, uh -huh. Bé, doncs, des d'aquí almenys hem de, hem de dir... Des d'aquí fem la, la promoció de, de la xin, no? I tant, que tothom que vulgui vingui al refugi a conèixer-la i ja veureu que és una gateta. A més, és molt maca, perquè és blanca i grisa, d'aquesta així, com gris. Uh -huh. No sé com se li diu aquest color, però és molt maca. És. Uh -huh. I ara esteu fent alguna mena de, de, de, de teràpia o esteu fent alguna cosa amb, amb aquesta gateta? Bueno, o senzillament la teniu d'observació? No, de moment està observació, ¿no? perquè si podem evitar Bueno, aquí, perdón, eh, hay una ya de las de las terapias o tratamientos en estos gatos que se llama enriquecimiento ambiental, que es uh -huh. pasar de un ambiente empobrecido, como si estuvieras en una habitación sin nada, a una habitación o algún ambiente donde haya más cosas para mantenerse entretenida. Entonces yo creo que este cambio espero y creo que le va a ser ben, muy benéfico para ella porque se va a... Va a estar muy, muy ocupada, aprende conociendo nuevos amigos, nuevos gatos <risa> y bueno, explorando todo. Entonces la gatera yo creo que, que, que es un sitio para los gatos que se llevan bien con otros gatos. Es muy agradable, ¿no? Porque pueden estar, ver gatos y hay, además que siempre hay camitas y sitios para esconderse y jugar. Entonces es un sitio que la gata lo puede llevar a pasar bien però igualment la tindrem en observació i en, sí, en sí, clar, de moment és això, que s'adapti primer a l'entorn nou i ara pues, si més endavant o veiéssim que et torna a tenir algun problema, pues, llavors ja sí que faríem alguna cosa, prendríem algunes mesures mm -hmm. a part, però de moment si es va adaptant així, buscar una casa, és el que molt necessitem. Bé, molt bé, doncs des d'aquí animem a la gent que, que adoptin la xilna, que, que vinguin a veure el refugi, uh, recordem de nou la pàgina web, allà trobareu totes les adreces 3 www.protectoremataró.org Bé, doncs nosaltres ho deixem aquí, gràcies a Helena i Marcelo i fins la setmana vinent. Nosaltres fem una petita pausa i tornem amb, amb més temes de Protectora. Fins ara.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 www.protectoramataró.org Ajudar-los és fàcil. L'entrevista Com cada setmana doncs, estem aquí a peluts en aquesta segona part, per això avui hem fet un petit canvi i hem començat doncs, amb l'apartat d'atologia i, i de veterinària i ara continuem amb temes de protectora. Eh? Ho hem fet una miqueta al revés, però els altres oients s'acomaden molt ràpidament aquests canvis. Nosaltres avui ens trobem acompanyats aquesta setmana amb la Maria José Comte, ella és treballadora de l'ESPAM. Benvinguda, Maria José. Hola, bona tarda. Molt bé, què tal estàs? I amb la Lina Guerra, que és col·laboradora també de l'ESPAM. Benvingudes a totes dues. Gràcies, bona Com tarda. Com esteu? Esteu bé? Encantades. Sí. Home, molt després bé. de la pluja. <ríeix> una mica guiada. Ja, home. A veure, avui hem de dedicar uh, aquest, aquesta part del programa a una tasca de la qual uh, n'hem parlat en moltes ocasions, Maria José, Lina, de fet, des que va començar el programa, al 2007, jo penso que potser un cop, dos cops, al, uh, no, dos cops al mes, no diria, un cop al mes, un cop cada dos mesos, això sí, hem, hem parlat d'aquest tema dels encants solidaris. Però avui hem dit, no?, no volem parlar dels encants solidaris avui com una cosa, allò, per acabar un tema, que mentre parlem d'una adopció i d'una entrada, d'un abandonament, parlem dels encants. No, avui dediquem-li tot un espai i convidem a les persones que estan ficades dins dels encants solidaris perquè ens expliquin què són aquests encants solidaris. No? Els encants solidaris hem de dir que van néixer ja fa uns quants anys, uns quants anys, mm -hmm no sabria dir ben bé com, potser uns, uns quants, quatre, uns quatre anys. Uns quatre, quatre anys. Mig, potser quatre, sí, uns quatre sí. anys. Una bona iniciativa que se li va córrer un dia a, a, a, la, a la Sílvia, a la Sílvia Serra, presidenta de la, de la Protectora, doncs per, eh, recaptar, per recaptar fons, eh, així de senzill, per recaptar fons va doncs, poder tirar endavant els milions i projectes que s'havien de fer per donar un benestar als animals que vivien, i que, doncs, tot i que hi havien socis i padrins i donacions, no hi havia mai prou, doncs, se li va ocórrer ella, crear aquests encants, no? Uh, aquests encants van començar fent-se un cop l'any, dos cops l'any, tres sí, cops l'any... per desembre i sempre, més o menys, per després de Nadal uh -huh. i al lluny, després de Sant Joan. Exacte, o sigui, dos cops l'any. Uh, quan començaven a fer-se d'aquesta manera, Silvia sempre ens deia és que és molt costós, no us podeu imaginar el que implica doncs, buscar el material, organitzar les carpes a la plaça Santa Anna perquè s'acostuma a fer a Mataró en el centre, diguéssim, històric de la ciutat durant tres dies. És molt costós i tot i així imagino que, clar, també és una, una bona opció per, per trobar aquests fons per ajudar els animals i tot i així van continuar doncs, amb aquest tema no?, dels encants. Ara, Avui dia podem dir que qui s'encarrega principalment dels encants ets tu, eh, sí. en José, oi que sí? I, I que, a més a més, ara hi ha un projecte doncs donar-li una continuïtat periòdica a aquests encans. no? Sí. De quina continuïtat parlaríem? De quantes vegades l'any? Bé, bueno, mira, l'any passat una mica ja vam iniciar, a part dels dos, de les dues vegades que ho fèiem, que són un clàssic, Desembre i, i Sant Joan, no? Ja vam introduir alguna vegada més. No? I aquest any la posta és, aquí, a Mataró, un cop al mes. Un cop al mes, sí. eh? De moment no sortim de Mataró. Volem intentar-ho, eh? Mm? O sigui... Perquè des del Facebook hi ha diverses persones que ens han dit, a veure si veniu als nostres pobles, doncs vés a saber, no? A, a, doncs al Baix Llobregat on tenim ja un refugi també. Sant o... Boi, Hospitalet. A Sant Boi, Hospitalet. Sí. A també. Vallès, sí, a uh -huh. Cerdanyola, Ripollet. Bueno. Uh -huh. eh, en principi, dintre de la proposta uh, d'aquest any, <ríe> és aconseguir uh, aconseguir, sí, estar en algun, algun ajuntament més d'aquests. Uh -huh, uh -huh. I, bueno, però de moment, els fixes... I instaurar aquests... Sí, que siguin també... Tots a com... cops l'any. Sí, i que aquí siguin el que comencen a ser, el que he dit abans, un clàssic ja, no? Clàssic. Dins de Mataró. Que formi part de Mataró, no? Clar, que formi part de Mataró de les sí. activitats que es sí. poden veure, sí. no només com una fira d'artesans que es fa un cop l'any, sinó... Una, una, que tinguin una, una continuïtat, ah, exacte, no? A una més una que la gent ens ho, ens ho demana, o sigui, uh -huh. eh, tu vas pel... on veuen pel carrer, escolta, quan, quan feu eh, allò de la fira? I ara hi ha, hi ha gent que ja... Ostres, que veniu, no?, l'última setmana del mes, no? O sigui, ja, ja ho saben, és important, sí. Important, sí. és important, eh? superimportant. Ja l'esperen. L'esperen. L'esperen. Sí, no és... Jo, que visc com sí. Mataró al centre... No puc sortir, la gent em para, em pregunta... Ah, graciós, sí, sí, sí, la gent està com, saps, nerviosa, esperant que vinguin els reis, no?, allò... <ríe> Clar, perquè hem de dir que el, el que donem, el que s'ofereix sí. als en encants, eh, es dona, s'ofereix a molt bon preu, sí. a partir de 50 cèntims. Hi ha molta sí. gent que amb la crisi ara està necessitada... I aquesta arribada dels, dels encants soluciona moltes vegades eh, problemes que puguis tenir a casa, com mobles... Sí, sí, sí. Mm. i coses o sigui, que van des de 0,50, 1 euro, 2 euros, 4 euros. Coses però excepcionals co... sí. que poden valer, no sé, 10 euros, però que són coses articles que que, vamos, que, que no us costarien 300, 400 o... o sigui, ah, de no veritat... Si sí. sí, està y... petita, electrodomèstic, la gent... Hi ha molta gent molt necessitada també, i, eh? I molta gent de fora... Mm. Per exemple, les joguines diuen que una nància, una Barbie, les nostres filles ja no la volen perquè és de fa deu anys, mm. aquesta gent quan la veu que la pot comprar per, per un euro o per dos sí, sí. euros, ploran. Sí, sí. però, però important també destacar, no?, que eh, jo, almenys, el que jo he estat observant, que cada vegada més, Uh, no és només gent amb, amb pocs recursos la que ve a comprar el mar, els encans solidaris. Sí, s'amplia sí, sí, cer sí. el cercle, eh? S'està ampliant, o sigui, sí. gent amb poder adquisitiu que sí. veu una peça que realment a vegades és d'antiquari o, o una peça que té una utilitat a casa seva mm. i, ostres, és, que és tan nova o, o, o la seva vida no s'ha acabat, no? I la compren. I llavors, mm. no només és mm, una cosa per, per, per persones sense sí. recursos, no? És en general, i s'està ampliant aquest cercle. Sí. És que allà es pot trobar realment de tot. De, de tot. tot, eh? Sí. Per a col·leccionistes, gent que fa col·leccions, sí. l'altre dia ens portaven eh, una col·lecció d'ampolles, de fang, vamos, que commemorava el naixement del principi de Gales, d'Anglaterra, imagina't, que fa I 30 sí. anys. Això. Clar, gent que a vegades... Doncs, per no col·leccions, no sí. No, S'ho passa molt bé. No, no sap, no sap què fer doncs, amb aquests... Amb aquests Mm, doncs, deies tu ampolles de fang o petits utensilis, objectes de la llar que a vegades tens a casa i que no tenies ni tan sols tu a casa, potser podia ser a casa de l'àvia... Eh, i, malauradament, doncs, l'àvia ja no hi és i amb aquests, eh, hi han coses que no pots repartir entre la família i pots donar-li un bon, un bon, una bona finalitat. Eh, Nem per parts. Maria José, quina és la teva feina ara? Després parlarem de la feina de la Lina. així ja ens queda clar Va. una miqueta tot, tot, totes dues que feu avui aquí. Bueno, mira, jo una mica el que, el que faig és eh, coordinar, bàsicament una mica... Eh, pues des d'organitzar de les recollides o sí, les recollides que la gent ens truca escolta, mira, és que tinc això que és gran i, i, i no t'ho puc portar pues, bueno, organit... per exemple, un, uns mobles d'un dormitori o sigui, no... sí, un dormitori, un sofà eh, una nevera, una rentadora eh, unes balles eh, brezo per pel que posem nosaltres a la protectora ah, tot, tam -també, tot, tam -també tot també coses d'allà de... sí, sí, plant... el que sigui o sigui, qualsevol cosa que es pugui vendre o que puguem reutilitzar eh, a la gossera o, o gent que no té cotxe o que és gent gran, que li costa més desplaçar-se i resulta que té mantes pels nostres animals. O sigui, qualsevol cosa l'anem a recollir. Molta gent ens suporta i a nosaltres ens fa un favor si ens ho porta el reforç. perquè ho... hem de que vosaltres no sou un servei de, no, eh, de transport. No, Imagino no. que això també val uns diners de benzina, que la costa... protectora, si se'l pot estalviar. Bueno, L'objectiu evident... és, és, és trobar diners. A no a no, a, llavors, diners, clar, jo clar. tinc que organitzar de vegades, jo li demano també des d'aquí una mica la gent paciència, quan a vegades em venen moltíssimes persones a, a, a via mail o quan estic a la plaça Santana, em, em pots venir a recollir jo els demano una mica de paciència perquè nosaltres no tenim actualment una furgoneta, tenim que jugar a un transportista. Llavors jo, jo el que faig és intentar organitzar aquelles recollides que tinc a persones, eh, pues, a Mataró, a Barcelona, el mateix dia, perquè també el cos sigui Clar. més baix, no? Ah, Llavors... Rendibilitat total. Exacte. Uh -huh. I, bueno, pues, a partir d'aquí, eh, arriba el magatzem que tenim, uh -huh. gràcies a Déu, a Cabrera, i, i a partir d'aquí, bueno, pues, manipulem, ordenem... Imagino els... que classifiqueu. Classifiquem, també. ordenem, eh, triem una mica, perquè, bueno, pues, no tots serveis no tot de vegades, no provem les coses doncs, de tipus electrònic i de més, ja per, per tenir la certesa de que funcionen quan, quan les vens, no? I li donem una mica de forma, tot el que podem, i bueno, després també doncs, m'encarrego del muntatge, desmuntatge de la fira, que és el que deia la Sílvia, que et comentava sí, sí, sí, que és molt, és, és molt dur. És molt dur, oi? És molt dur, són Perquè moltes a quina hora a amb Mira, les carpes? Arribem sempre el dia abans, el dimarts, i normalment, i bueno, llavors estem des de les 8, les 9 del matí, pues a vegades ens donen les 10, les 11, que encara estem muntant. I mm. a l'endemà s'han de retocar coses, però ja és venta perquè inclús estàs muntant i la gent ja et vol comprar. Clar, no? O sigui, que clar. això sol passar, no? I ja són... esteu durant dos o tres dies, sí, no? Sí, eh? no tanquem el migdia, perquè hi ha gent que m'ho pregunta. O sigui, és eh, horari de les 9 de la mañana... És un no a, a les 8 de la tarda, sempre són les 8 mitja... Uh -huh. i, ininterrumpidamente. I tu estàs allà, veu de que sí, no. Sí, jo, jo i molts voluntaris, mm. i, com l'Alina, i, que... i moltíssima gent, i, i gent de l'equip, també, que vull dir que no... no jo sóc la que m'encarrego dels encants, però tot l'equip, en general, eh, bueno, pues, cadascú do, posa el seu granet, granet no? o sigui, des dels que quan arriba el material al refugi el guarden, no? es preocupen mm. de quan s'ha de recollir o, quan o, o de donar les gràcies a les persones eh, i després eh, de les persones que treballen a l'equip que baixen també quan han plegat de la seva feina, dels refugis, baixen per allà... Per col·laborar, unir per unir-se a vendre, no? Imagino. Sí, sí. A vendre, a vendre al, al màxim. Doncs, amb els, el vendre, a... recollir, uh -huh. acabar d'ajudar de muntar, tot. O sigui, tothom col·laborem amb, amb aquest tema, eh? Molt bé. Doncs, per altra banda, doncs, tenim la, la part de, de la Maria José i per l'altra banda tenim la Lina. Uh, ella és col·laboradora de, de l'ESPA amb Lina i tu també col·labores, a més a més, intensament amb la Maria José, ajudant-la amb els, els encamps, veritat? Bueno, és es que la Maria José arrossega tothom, arrossega eh? Tothom, eh? Jo, jo ja era... Això és l'important, això vol dir Molt que està entregada que... la seva feina. No, no, jo crec que també fent un bon equip. Si ha un moment que un... Arriba un moment que un... s'estressa allà, no pot més. Sempre està l'altre... X, conta, fins a Déu, vinga, ta... Però, però explica Sempre què fas tu. una mica <ríe> Explica així. què fas tu, tot el que ens fas per, per... Com col·labores de forma voluntària? Bueno, jo ja col·laborava, jo soc jardinera, em dedico a la jardineria. Molt bé. Allà, llavors, he començat ja fa molt de temps a demanar als, als meus clients a veure el que et sobri, si hi ha coses que no fa servir, si només ocupen un lloc en els armaris... Els teus clients, vols ja, dir? Sí, a... de jardineria. De jardineria. Clar, ja tinc clients que, potser, que fa 20 tenia... que els tinc... Uh -huh. Potser tenen plantes que a vegades no fan servir. dius, dir? plantes? Com que fa tant de temps que els conec, doncs pues és una més, ah, més personal. Ah, que qual hi entra qualsevol tipus. Clar, segur que tens... Nena, mira. Allà, llavors entro amb ells a la casa. Ui, aquests armaris, perquè què volen tant llibres de cuina? Vinga, per als gossitos, però es fa molta falta. Ui, aquests quadros hi tenen més anys que jo. Quita. Ui. I llavors dir, Diga a la teva filla, diga a la Mireia, digue-se a fulana, digue-se... La s'involucro també. Clar, molt I, bé. Bueno, també... Crees un vincle també sí, amb elles, d'alguna manera. Ja fa molts manera. anys, doncs, fa un any i mig o dos, eh, es necessitava un aparell d'aire condicionat per al quiròfano, sí. el Marcel. Doncs, pues, bueno, no tenien cèntims. Vaig parlar amb una clienta, mira, que necessitem això, que a veure si entre tots posem uns centímetres cadascú. I ella va dir, no cal, l'Ina. Ves on vulguis, mira el que val l'aparell dicen lo que va i va ella la clienta va a casa meva, va me va a portar cèntims, perquè mena. jo i la senyor i, i li van portar la, dir aquesta senyora a, és un angelet també eh? però és que, però la Lina és una voluntària molt implicada, eh? Que eh, veu amb tant d'entusiasme la gent quan veu que jo jo ja tinc una edat també i que jo em passo com ella veniu dos hores a la plaça Santana Voy, voy, bueno... I allà hi... Cansades, no? Sí. I a més amb, amb ganes de vendre, sí. perquè oh, s'ha d'estanar peu de canó. Quan la gent canons, veu, que jo... <laughs> <laughs> quan veu que jo... És de mis mejores vendedores. Quan veu que... la gent veu que jo hi poso tant... A canvi de, de fer cèntims, perquè és veritat que, que, que és que hi ha tants gossos, és que és una passada. Sí, sí. La gent quan veu a que jo fa santes coses dolenta, sense ànims sí. de, de, de lucro, perquè és un fe per, per no sé, per, perquè t'ajuda a ser millor persona, eh? Poguer ajudar... Els animals, a, les... a qui sigui, és veritat. Uh -huh. Quan veuen que jo estic tan involucrada, és que l'Ina... Jo ja vaig a buscar-t'ho, jo vinc, jo tal... Jo... I, I en què ajudes, a la Maria José, exactament? Ui. A part d'estar allà me'n vaig al Magaxent, a ajudar-la a seleccionar, a vendre, per supuesto, en els encants, cada dia, cada dia vaig a la meva furgoneta, a sobre la segadora, en caixes... Mira, això la meva amiga del Garden, ho compro els empleats. Ah. L'altre dia he anat buscar el cotxe al taller, que estava veriat, he sortit amb dos socis del taller i amb una bossa de roba. Ah, sí. Per sí. on passa... O sigui que la guarda amb Sí, sí, és sí. Un... Per on passa l'Alina col·labora tothom. I el motiu perquè la seva família i els seus coneguts també s'impliquin... Sí, Però perquè és que, el cercle es sí, vagi ampliant. Ampliant, ampliant. és que si no s'acabaria. I, I necessitem més, i més, i més. Anem a explicar, Lina, el per què necessitem més, no? Perquè eh, abans, dèiem, la protectora organitzava aquests encants dos cops l'any. També potser perquè no podia fer més, perquè requereix uns esforços importants, no? Eh, però també val a dir que abans la protectora no tenia tants animals com té ara. Veritat, uh -huh. Maria José? Sí. Sí, sí, ara eh, bueno, recollim gossos de 30, 31 ajuntaments uh -huh. i... Bueno, això, per una part, és molt bo perquè podeu sí, es... ajudar cada vegada més a més sí, animals. Sí, exacte, però, però... Clar, vull dir, això et satura una mica no? uh -huh. i necessites uns espais més ben preparats, uh, bueno, necessites espais més uh -huh. grans, evidentment, no? uh -huh. I, i, de, i la protectora té espai per poder tenir aquesta capacitat. Uh, el problema és que clar, són espais que no estan habilitats i s'han d'habilitar. I aquests mm -hmm. encants... Què vols dir? Que hi, que hi ha, diguéssim, terreny? Terreny, per espais, poder per poder construir i per fer més coses i per millorar coses que ja estan construïdes, però per millorar-les, no? I, I, bueno, llavors, eh, el tema és, precisament, aquests encants, no?, i, i els, els que farem ara al maig, Uh, bueno, uh -huh. mmm, els volem destinar. No? volem destinar els diners i demés més pues, una mica a, a fer a, a aquestes ampliacions i aquestes coses. Claro. Mira, uh, de fet, uh, deixa'm dir uh, a què han servit de, de què han servit aquests, alguns dels encants que hem fet? Um, jo tinc apuntat aquí. la primera sala de quarantena que es va fer. Eh, molt important. recordem que una sala de quarantena mm -hmm. doncs, doncs serveix justament per això, per tenir els animals controlats sí. eh, perquè si estan malalt nets i si necessiten una, una medicació específica o s'han fet mal i sí. han d'estar en un lloc diguéssim més, més higiènic. Doncs no és el mateix tenir-los allà que tenir-los mésïllats. Sí. que tenir-los doncs, en mitjà de, de, de la gossera o de la secisió. Sí, sí, sí. no? Aquesta sala es va fer gràcies a aportacions que es van fer aportacions a, a vendes que es van fer dels encants. Es va ampliar el quiròfan, sí. també, gràcies, a, gràcies a als encants. També, bueno, i això és un continu, es pot comprar pinso, i pinso sí. de qualitat, perquè s'intenta sí. comprar un millor pinso perquè si els animals, com ens explica molt, molt sovint en Marcelo, si els animals mengen un bon pinso, és una manera de prevenir que passin altres problemes eh, doncs, intestinals, etc. Sí. I, I medicaments, mmm, tot tipus de medicaments per tot tipus de malaltia sí. que poden haver-hi en un espai amb 600 animals. No? Bé, bueno, i que a més el, el, el, el fet de... Eh, tenir, recollir animals abandonats, o sigui, eh, no és la recollida en si, sinó és el manteniment Clar. a nivell sanitari, el que tu deies, no? a nivell d'alimentació, és a nivell de la promoció de l'adopció, o sigui, has de fer una sèrie de, de, de coses que valen diners perquè aquell animal eh, bueno, visqui, surt, el visqui el millor possible i surti amb adopció. I trobi una, una, una família adequada, exacte. Per això necessiten aquests diners. Els encants doncs, el que fan és recaptar tot tipus de material. Lina, què pot servir? Quin material eh, ara les persones que ens estan escoltant poden fer arribar a la protectora? Quan se vol tipus de cosa que ells no es puguin imaginar qualsevol cosa que tinc al seu voltant i mirin per exemple, i... Veure, i... poden ser quadros que no s'han cansat de veure quadros. o plats, vegelles que no s'han regalat que no fem servir mai, només per netejar un cop a l'any <ríe> aquell joc que s'han quedat quatre peces uh -huh. uh, sí, la sopera que només traiem el 25 de Nadal sí, uh -huh. tu veieu les que dius com que ja comencen a rascar mantes, caran els cedredons que s'endresquen, deixa de fumar Uh, és a dir, roba, roba, uh -huh. també, que, que això del pronto moda, que posem aquesta temporada, i ara la que ve, ah, pues ja compren de noves. Qualsevol... qualsevol cosa que se les pugui passar, pobre el cap. Uh -huh. Qualsevol cosa, pur insignificant, que si que ells creguin que és poqueta cosa, no importa. Uh -huh. I, I de coses grans, també, eh? A grans, buidem vull, vull pisos, buidem pisos. Podeu buidar pisos, eh? Buidar sí, pisos. Això molt bé, perquè a vegades dius què faig amb aquests trastos quan et canvies d'un pis. Mira, no? Jo vivia eh, en una casa gran, bella de Mataró, una ca casa gran, planta baixa i pis. M'he anat a viure en un pis de 60 metres quadrats. Digan tu, els mobles eren antics, de la iaia... Eh, clar, tot això és inviable a casa meva. Mm -hmm. Tenia pues, moltíssims metres que ara no tinc. Bé, bueno, pues, tot el sobrant, tot, tot ha anat a... a, a, a és a, dir, a, a a la protectora. Jo tenia una vana de ganxet Senyor, m'he passat tres anys fent-la, però si pesa molt, ara no. A, a la protectora, a la... i és que es veu tot, tot. Quan se vol no es pot ajudar, quan se vol. Mm. I jo, jo tinc, una, tinc un dubte, perquè clar, ara parlem, parlem de Mataró, però ens, com vosaltres sabeu, el programa s'escolta 20 emisores més, de diferents parts, del Vallès i també del Baix Llobregat. Aquestes persones, per exemple, al Baix Llobregat tenim un refugi que se situa a Sant Boi del Llobregat poden deixar-nos material allà per o han de venir directament a Mataró? No, no, no. no poden eh? deixar... M'han arribat mails o m'han trucat persones i han deixat encants, a... han deixat bosses o caixes a... al refugi de Sant Perfecte. Boi. Perfecte. O sigui, no, no tenim cap tipus de problema. Molt bé. Expliqueu-me el... anècdotes. Expliqueu-me, per exemple, qui, qui, què us han arribat a donar eh, com, com elements dels encants per vendre. Ostres, ara no s'agafes en calces. Eh? No, no, això també, eh? Calces sí, també, calces. eh? Calces també. Calces també. Sí, amb calces a segona mà ja ho trobo una no, mica. No, no, calces, sostenides. Hi ha situacions hi situacions que, bueno, són increïbles. Sí, sí, sí. sí però sí, un altre sí. dia que vindrem, altre... ja... O sigui, que sí, un dedicarem un... un... Tenim sí. Que... Jo, jo et faré un recull, si vols, em sí? comprometo, sí. a... anècdotes, saps? Com sí. el, el llibre del Ricard sí. sí. Anècdotes d'encants solidaris. I si solidaris. vols, jo et faré un recull i farem un sí. dia un programa d'anècdotes. Va, vinga, però diguem alguna, per exemple. No, no cal que siguin, vull dir, que us han arribat a donar o què heu arribat a vendre? Allò que dius, això no ho vendrem mai. Bueno, bueno pues, jo que sé, una figura d'aquelles que dius això, vamos, si, si m'ho compren, <ríe> m'unta una festa, saps? Allò horrorós, horrible, que dius, no pot ser, no m'ho puc creure, i, i quedar-nos tots els que estem allà, voluntaris, eh, treballadors que estem venent, i quedar-nos tots mirant... Estàs quan... segur que estàs parlant d'això? Exacte, <ríe> saps, saps? I, i, i, bueno, i anar-se'n molt contenta, aquella persona, perquè per gustos, no hi ha res escrit, com, com bé diu, no? És a dir, cadascú Clar. li agrada el que li agrada i, bueno, i aquella persona s'ha anat supercontenta i superfeliç. També em dèieu que hi ha persones que, que, que ploren o que s'emocionen sí. per fet de poder comprar eh, fins i tot roba, imagino. No? Sí. Fa temps a Sílvia em va explicar una anècdota, no sé si ens la va explicar a la ràdio o me la va explicar a mi. Eh, ens deia que havia anat una persona a comprar que realment doncs, era necessitada, que se li veia... Doncs, exteriorment, per la manera de vestir, suposo, bé, que t'adonava doncs, les claus de que aquest, aquesta persona era necessitada. I que va poder comprar una jaqueta bastant bona per un euro. I que aquesta persona se m'ha tan contenta, perquè ell havia comprat, ell amb els seus diners mm -hmm. havia pogut comprar-se sí, sí. això, no? Imagino que com aquesta, no sé si s'ha acutat sí, alguna sí, altra... Sí, sí, que, sí, que passa, sí que passa, això la... passa bastant, no? Una I... màquina de cosir que s'anava al Marroc per 3 euros... Una sí. màquina de cosí que s'anava al Marroc per 3 euros? Sí, sí. sí. Una senyora, en els últims encants, també, que l'única que arribat a entendre era de Bòsnia. No parlava, intentava mirar perquè parlava d'una criatura de 4 anys i, clar, i havia triat un parell o tres de coses i costaven, doncs, no sé si 4 euros. I ell em donava un euro. Mm -hmm. Dic, no, no, són 4. 4. I di, va obrir el monedero, va treure tot, clar, eren sentiments. Mm. I per enviar a, per presenyes a Bòsnia. Ella t'ho deia, a, a, a parlar, amb les mans deia sí. que ella ho volia enviar a Bòsnia. Sí, sí, a Bòsnia. Doncs. I jo li, li deia si nen o nena, i mm. nena, perquè m'ensenyava un vestidet. Mm. I, bueno, finalment es va portar el vestidet mm. i un gorrito per un euro simbòlic sí. perquè ella se sentés important i plorava. A mi m'emociona molt tot el tema sempre de la sí. infantesa, no? O sigui, els nanos, sí. el, els, els petits, no? Uh, que els sosperes, gent que realment aquesta si no té poder adquisitiu i, i passen per allà, clar, els nanos veuen joguines, veuen nines i s'emocionen, no? Mm. I, I poden tenir aquella nina, perquè aquella nina val un euro. I potser és una nira que va val 30 euros al mercat, mm -hmm. saps? O sigui, I la poden tenir. I sí. m'emociona molt com se senten les criatures quan venen els encants. hi no? veuen lloguines, bueno, és que els hi tindries que veure la cara. Mm -hmm. Són els que més disfruten, sí, no? Sí, o sigui, clar. Disfruten moltíssim. Clar, és que al final estava pensant en punts negatius dels encants, no n'hi ha cap no, ni un. No, cap reciclatge... Un. Perquè primer, a nivell ecològic i de medi ambient, és fantàstic. Potenciar... Potenciar... Potenciar al màxim el tema del reciclatge i donar ús a, a una sèrie d'articles que, que, que encara... Que llarga vida. Clar, que no han acabat la seva vida, no? Uh -huh, I, uh -huh. i, I després, eh, que, bueno, que, a més, això és molt bo també o sigui, per, per, per tots, o sigui, eh, per, per la ciutat, per, per tothom, no? Uh -huh, uh -huh. Eh, des... A més, a més, surts. Surs a fer una volta. Exacte, eh, taulera, exacte. És, no, no, és una és... forma de relacionar-se, eh, a més, perquè jo a través dels Encants he conegut moltíssimes persones, i moltíssimes persones m'han conegut a mi, o entre, entre ells, o sigui, hi ha gent que ve a comprar que s'ha conegut els encants, saps? Mm -hmm. I que, bueno, que ara se pues, saluden pel carrer, o van a fer un cafè, doncs, tu prometo, és ja, una... És que pot, pot ser, clar. Sí, sí, sí, sí. Després, per altra banda, també, clar. buides, diguéssim, et, et fan el favor sí, sí, doncs sí, sí. de, almenys, sentir que aquells trastos que tens a casa serveixen per alguna cosa, no? Sí, sí, sí. Ajudes a les persones que més ho necessiten perquè poden comprar a, a baix preu. I hi ha mobilitat ciutadana. I hi Participació. Ciutadana. Això està molt bé. Crees barri. És eh? molt. Fas barri. Fas, fas cor de ciutat. Sí. Que sí. Això és molt important. Sí. I sense oblidar la nostra finalitat. Evidentment, ajudem als nostres animalons ah, que, que per això estem aquí, no? O sigui, mm. Tot és positiu, eh, de la, sí. dels encants. Sí. Tot és molt per nosaltres, perquè coneixem gent de... I tot això és una experiència molt important per nosaltres. Uh -huh. Aprens cada relació nova... És un, aprens coses de la gent, sents, te sents molt bé, et eh? uh -huh. sents superbé, al cansanci no, no te n'enteres fins que arribes a casa. Tot és bo. És fantàstic. Quan arribes a casa, te en n'enteres. Sí, pensades, sí, no? eh? però, però amb un somriure. I quan ja portes dos dies d'encants, que et queda l'últim, que a més és el, el dur de desmuntatge, saps? Sí. O sigui, llavors ja sí que estàs rebentat. Hasta I dius, demà bé. encara em queda demà, saps? Continueu venent. Ja, ja, o sigui, s'acostuma a vendre sempre bé. Sempre, sempre. Sí. Sempre sí. Sí. molt bé. Sempre molt bé. Estem sí. tancant? I, I pràcticament el dia de l'esmuntatge, de, de a sí. vegades hi han carpes, com la de llibres, que, que, que no hem demanat llibres i necessitem llibres. Els llibres... Es venen, molt, es venen... Molt. Es, clar llibres per un euro i mig, saps? O sigui, aviam, mm -hmm. on ho trobes, això? Els llibres van caríssims. Mm -hmm. Vull dir, mm... I llibres a vegades que estan bon estat, sí, eh? Sí, sí. No, no, no, no, no llibres bon estat. I, i, I, clar, això mm -hmm. hi ha gent que pot poder adquisitiu i gent que no, o sigui, pagar per un llibre a vegades 30 euros, ostres, no, no tots ens ho podem permetre, i per mm -hmm. un euro i mig pots trobar llibres fantàstics, discos, mm -hmm. cassets, cintes de vídeo, o sigui, mm, clar, és que... Material per col·leccionista, eh? Exacte. Moltíssim, sí. Mm -hmm. molt, sí. molt, molt, hi ha ja molt... O, o sigui, eh, els propers encans, eh, per exemple, el mes de juny, tenim planificats, seran sempre a final de mes? Sí. Maria José, no, no, Això és una mica... En principi, nosaltres, la idea és sempre l última setmana del mes, perquè... Així tenim... O sigui, ja ho tenim una mica organitzat nosaltres uh -huh. i ens dona temps a recaptar material per poder fer uns altres encants, no? Uh -huh. Però, clar, no sempre és així perquè anem en funció de, dels permisos que ens donen els ajuntaments. Bé, bueno, en aquest cas el de, Mataró, el de Mataró, clar. Per exemple, a finals de juliol són les santes. L'última setmana de juliol no podem muntar. I, eh, lluny sí que la tenim confirmada, però juliol de moment no. En tot cas, a la pàgina web de la Protectora, que és 3 sí. www.protectora.org, allà eh, cada vegada que hi ha un uns encants sí. ho anuncien perquè la gent pugui anar a comprar, sí. i si Mataró agafa molt lluny, eh, el que sí que diem és que a partir d'ara la gent, no, no que pensi que es fan un cop l'any, sinó que sempre que tinguem alguna cosa que... La tinguem a la mà i pensem... La tiro al contenidor, la porto al punt verd? No. no. Pensem en els encants, busc... sí. anem a matar-ho, a deixar-ho, truquem perquè sí, potser és favor. gran vosaltres podeu apropar-vos. Podem recollir, sí. Eh? Jo que via... bueno, visito molt uh, el punt verd uh, i per, per la meva feina en la matèria vegetal és increïble la gent que se'n va als contenidors allà. Fa una llàstima. Ja... Perquè és per llançar. I a nosaltres ens vindria de perles. La gent que no s'escolta pensi que fa una obra... Una obra bona, eh? Molt bona. Vull aprofitar per fer sigui una crida ara. Sí, i tant, i tant. Per favor, porteu porteu coses ja, com pugueu, no? O ens truqueu i us les venim a recollir. Necessitem llibres, sobretot moltes coses de la llar, coses que no... gots, plats coses de vidre. Molt bé. I moltíssimes gràcies, sobretot. A tothom. A tothom, a tothom que, que ens ajuda. Sí. I tant, això és el més important. Eh? Moltíssimes o sigui, gràcies, sí. Perquè si no hi ha aquesta unió entre la gent, això... no Estem molt agraïts. Uh, una abraçada, Maria vale, Castellina. Moltes gràcies. Gràcies per haver-nos acompanyat aquesta, aquesta setmana. I els altres oients, ja ho saben, tenen nota. I fins a setmana vinent amb més peluts. Adeu.